Оглядаючи творчий доробок вченого в галузі археології та стародавньої історії, неважко дійти висновку, що чільне місце в його наукових зацікавленнях посідає проблема етногенезу слав'ян, а відтак і українського народу. У 1972 році вийшла друком фундаментальна монографія Петрова «Етногенез слав'ян» який дослідник розробив оригінальну концепцію походження славянського етносу. Її засадничі положення були сформульовані ще 1947 року в лекції «Походження українського народу», прочитаній українській студентській громаді в Регенсбурзі. На жаль, ця важлива теоретична праця Петрова не була надрукована, про її існування не знали навіть найближчі колеги. Тим часом вона не втратила наукового значення і в наші дні. Не може бути найменшого сумніву в тому, що її видання із вдячністю приймуть не лише науковці, але й всі, хто цікавиться історичним минулим українського народу. Праці і походження українського народу – властивий комплексний підхід до розв'язання складної етногенетичної проблеми. Вона ґрунтується на широкій археологічній джерелознавчій базі – із залученням даних етнографії, антропології, мовознавства. І сьогодні слушною лишається теза Петрова про те, що вирішальне слово в питаннях етногенезу належить не історикам, а перед історикам, тобто археологам. На думку вченого, історичний процес не завжди є простим розвитком, чи то незмінним, завжди тотожним собі біологічним відновленням поколінь, коли ми кажемо, що ми є автохтонами на нашій землі, що ми живемо на ній не від шостого століття по Різдві, а ще від третього тисячоліття перед Різдвом, ми повинні зважити, що між нами і людністю неолітичної України лежить кілька перейдених нашими предками епох, кілька етапів етнічних деформацій. Наша автохтонність не була плодом і наслідком лише самої біологічної зміни і біологічного відтворення поколінь, що в Русі часу протягом тисячоліть послідовно заступали одне-одне. У грозах і бурях знищень, бурхливих змінах і зламах творився український народ, що став таким, яким ми його знаємо нині. Поданий текст не тільки вичерпно характеризує дослідницьке кредо стосовно етногенезу самого Петрова, але по суті становить методологічно основу новітніх етногенетичних пошуків. Слідом за своїм учителем Хвойкою, Петро вважав за можливе шукати українські витоки ще у трипільській культурі. Проте простежуються вони насамперед у системі господарства, топографії поселень, у звичаях розмальовувати житла і печі тощо. Що ж до етнічного зв'язку, то Петров не схильний був вважати трипільців під основою українців. Ні за антропологічним типом, ні мовно трипільці не належали до індоєвропейців. Кардинальні етнічні перетворення, зазначав Петров, відбувалися на території України на зламі третього і другого тисячоліття до нашої ери. Блискуча землеробська культура трипільців була знищена. Зазнала значного знищення і її людність. Неолітичний передньоазійський антропологічний тип втрачає свій панівний характер. Нове населення поширюється у другому тисячолітті до нашої ери в північно-західних периферійних регіонів України. Землеробів змінили скотарі і вершники. Саме на той час, як вважав Петров, припадає початок процесу творення українського народу. Нові дослідження вносять у цю характеристику певні корективи. Населення України епохи Бронзи не було однорідним ні соціально-господарському, ні в етнічному плані. Південні регіони населяли і раномовні племена Скотарів, а лісостепові і поліські – східні прослав'яни, які були осілими зимиробами. Оригінально трактував Петров етнічні процеси епохи скіфів. На його переконання, імперія скіфів становила собою конгломерат народів. Заперечуючи Щербаківському та іншим дослідникам, які вважали скіфів східними азіатами, Петрово рішуче обстоює тезу про тубільно-українське їх походження.